Хоч знають всі, але ж ніхто не зна. Бува село іде, мови з полону. Присяде, крівцю злиже і з із колін. По смерті скажуть пісня, донька дзвона. Живі сміхались, та, що буде, дзвін. Марусенько, Марічечко, Марійко, віконце дружки Мальви, уставай, і пізня грушка Дичка-самосійка гукала з гаю, Дівчинко, не гайсь, сьогодні день, Прощати і прощатись. А є хіба на світі інші дні? Вже рушники простелено хрещаті, Малює сонце смерть на полотні. Жертовний день, весільний день осінній, Уже Богдан наточує ножі. От соняхів, от тіні, Збираються тремтячі по межі. І почалось, їх різали як півнів, Горлали в небо шиї без голів, Їх повен двір з вікнами у рівні. Накидали, аж крівця по столі, Навергали на тиждень пирувати, Язичницьких вигукувать богів, Аж домовик був вихопився з хати, покуштував весільних пирогів. Аж образи в світлиці захитались, І павуки впилися по кутах, І на подушках кохатись перестали Вишивані із пташечкою птах. Аж піднялась над дворищем заграва, В очах сторчма подибилася вись Тако, що є, життя твоє і слава. Дивись, Маріє, Господи, дивись! Весь день пройшла Марійка, мов сновида Візьми, бере, подай, то подала Не знать чому душа ридала ридма Підбиті волочила два крила Приходила горголя, щебетала Очі зазирнула тільки раз Нежданно пригорнулася, розстала немов пішла у соняхи вмирать Жертовник стіл кривавився під вечір Коржів просили з маком хлопчаки І Настя розтаралась для малечі Богдан приніс медові стільники Нагодувало всіх господнє тіло дзвенів по тому спів на пів села Одна Марійка їсти не схотіла Так як була одягнена і лягла А вранці небо наче перемити Кудись у виріз линули страхи Богдан достругував клинові бити, Вибивати соняхи-соняхи. Похвалявся півничок на помості вчора, Смерть приходила тільки в гость. Та індики секелі надували, Смерть весілля з осінню тут справляла. Відійшла вона іще недалечко, Зачепилась райдуга за кілечко. Те кричала сходиків із озуля, Попідніс сукалася, наче дуля. Кури на копиці, із них сміялись, грибінці коронами в них сіяли. З головок обсипаний цвіт летів, Мов дрібненькі хрестики золоті. Осідлала сонях і дітвора, вже вони під хмарами, ге, юра, Кожну над явором коник змій Нас догнати гнатика, ти зумій Найпруткіший коничок Хуяшка, ічека, продонька, чека. Тільки розігналися у політ Обізвалось татове із землі Гей, злізайте, вершники, досить квит То не буде бити, сам буде бит І всідали шпендики, пустувать Сонцелики, соняхи, вибивать, І вчорашні голови геть усі Обертались бубнами із весіль. І мішався цей світ, аж десь із тим, Чорноземне полум'я з золотим, Наче сонця промені і земля Бродом з того світоньку скрізь рілля. Головки чи голови у межі Найрідніші родичі і чужі Будем, будем, будемо, будем бить щоб двір воріженькам не ходить Ти гарячий, бубо, не жаром сій Де чужий, не проханий, а де свій І найменше гупає з усіма Рученькою правою, й обома Не навчилось добре, що й говорить А попробуй биточку відбери З усіма й Марічка вибива Та про себе серденько все співа Лиш підніме віченьки, проведе Спаленіє, сказано, молоде Прала дівка праником, губ та губ. Хто розкаже правдоньку, буде люб. Хто розкаже звіриться, розгада. Де гуляє, щастячко, де біда? А в мисках у соняхів сміх на дні. Дайте, дайте, дайте, дайтоньки і мені. Мед забрала б ой, мала. А олійку дітонькам віддала. На їм матінка пирогів, Щоб сміялись, личенька, дорогі. Комарики-дзюбрики, молодці. Ой, не ціль по пальчику й по руці. Бились, бились соняхи, груди в груди. Вже такого праздника більш не буде. Бились, бились соняхи, улетаври, аж цвіла розгойдана, рідна Таврія, Перестук перегуком над дворами, коліньми, качалками, кулаками, головою, палкою, топорищем, що під руки трапиться, та й годиться. Ну, у мене й велетень, подивіться. А у мене більше ще капловухи, я мов потилиці, золотуха, не барися, мурчику. Чуєш, бриз, тут болюча биточка, не берись. І летіли виляски з двору в двір вибивали, бубнили аж до дір, щось таке проснулося в тій роботі, наче відкривалося звідки хто ти до вечері кликати, вийшла ненька. Дайте, дітки, вибити хоч одненький. Вже звелось по місяцю над дворами, гарбузами. Динями, кавунами, кожен пах по-іншому хилитався, мов червінець доленький залітавсі. Потім ніч підкралася через луки, язики кваліші вже, ніж руки. Вже й моя примовонька, примовка, отака роботонька, отака Неба сонях вилущивсь, і зірки із небес посипались На стежки, на стежки, на дворище, на дива, Мов Господь сам соняхи вибивав. Полягали люденьки, помирились, В сні життя і смертонька помирились. Так було, раділося колохати, В колорід сідав, коли щастя звати, і воно являлося непомітне, вічне людське щастячко заповік.